Яке, наприклад, своє? Собаку. В мене є собака, дякую, з мене вистачить. То чужий собака, тобі потрібен свій. Принесеш цуцика і доведеш, що ти господар дому. Хіба погано? Крім того, цуцик, то така істота, яка завжди буде на твоєму боці. Зголошуйся. В мене якраз є знайомі, вони можуть запропонувати нам чудового цуцика. Це ж доглядати треба, час мати. Часу в тебе багато, не бреши. Наче я не знаю, який в тебе режим. Чи він змінився? Не змінився. Живеш ти не один, догляд звіряткові забезпечено. Будете з Сарою особачені. Поїхали. Отже, ми поїхали, і через півгодини я тримав на руках це». «Ви тільки погляньте, який шикарний янгол!» Я поглянув. Шикарний янгол мав розмір моєї долоні та був подібний на рукавицю. Воно було біле в чорні плямки, невміло гавкати, невміло ходити і не добачало. А ще в нього були вії, смішні-смішні, коротенькі та чорні. «Погляньте, який шикарний в нього ніс!» Я глянув, ніс був крихітним, якщо це взагалі можна було вважати носом. Відповідно до стандартів на цьому носику може вміщуватися тільки верхня фаланга великого пальця. Перевіряємо. Ну, кладіть, кладіть. Ваш цуцик, ваша фаланга, шикарно. Єва повідомила мені, що я став володарем шикарного французького бульдоженяти. «О, це як в ноні, сказав я. «Нони? А де ви живете?» – я повідомив адресу. «То ми знаємо, знаємо. Оділь Фернанда Маніоза Дуфля. Шикарна дівчинка, в неї бездоганна маска. Я погодився, що дівчинка шикарна, якщо мати на увазі нону. Масок вона наче не носить, але варто придивитися». Потім я зауважив, що вони наплутали, бо нончину собаку звати Оладка. Вони розреготалися. Та, звісно, нонечка зве її, як заманеться, але за документами її собачку звати саме так, як ми сказали. А цього теж вже звуть за документами. Звісно, тримайте. Зікфрід Даніель Гійом Лорд Фаунт Лерой де Шато. Е, некай. Ти можеш кликати його як завгодно. Це для документації. Єва поїхала зі мною. Мені потрібна була підтримка, щоб представити Міліку та гестапо зі Даніеля Гійома Лорда Фаунтлероя де Шато. Добре, супроводжуватиму тебе з лордом. Може нове замовлення отримаю. Вашому ж спанієлю може знадобитися дощовик». У мене всі зразки з собою, та й дощити мене забаром, як не знаю що, сказала у відповідь на мою гостинність Єва. Щонайменше про інший погляд на дельфінів та китів, інший погляд на гестапо, численні погляди на Єву. Це хто так вправно шпарить? Еміль. Напевно, щось німецьке, дослухалася Єва. «От спасибі, це сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя», – поінформував я Єву, передавши їй шикарного Янгола. В мене воно куняло, а, потрапивши до Євених рук, схопило її за пальця, потім відсахнулося від нього і стало роздивлятися. Сам я намагався відшукати ключі. І думав про те, що якби Гендель користувався не нотами, а літерами-словами, – я вже міг би його дослівно цитувати і набути в певних колах репутації інтелектуала. Думаю, що така людина, як Гендель, відверто дурні не писала. Талій точно був би вражений. «Привіт!» – сказав я голосно. «Я ж бо вічлива людина, готую інших до своєї появи, тим паче до раптової появи чужих». І полоскотав батерфляя за вухом. Він до мене принюхувався, Потім подивився на єву. Террі, це Єва з Янголом. Єво, це батерфляй. Террі, оголосив я. Спаніель був заінтригований. Скажи йому, щоб не надумав стрибати. У мене дорогі панчохи. Терріфу свої, видав я Арсенал, на мій погляд досвідченого собакаря. Я ви сказала, що Янгол може злякатися тут за темно. Незнайомий дорослий собака, треба випустити його на підлогу там, де він буде жити, щоб було світло. Ми почовгали до кухні, теряй скавучав та цокотів кихтиками. Еміль припинив грати і підвівся. Було очевидно, що Єва справила на нього яке враження. Незабаром ім'я богині Полюцій зміниться, злобтішався я. Еміль, це Єва. Ява це Еміль. Настрій у мене був чудовий. Я почувався королевою з Королівського задзеркалля. Пудинг це Аліса, Аліса це пудинг.